بسم الله الرحمن donë li rrugëll xhir. Bismi Allahrrahmanirrahim. Falënderimet i takojnë Allahut të Madhruar, Zotit dhe Krijuesit të gjithësisë. Përshëndetjet dhe bekimet çofshin për të dërguarin e Tij Muhammedin Sallallahu Alaihi Wasallam, familjan, shokët e Tij dhe të gjithë ata që pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar shikues, Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Patja bekimet, begatit dhe mirësitë e Allahut çofshin mbi ju ku do që jeni dhe nga do që na përcilni. Jemi me emisionin tonë dhe tuajin refleksione kuranore. Në të vërtet, jemi duke e trajtuar një tem të rëndësishme, një tem e cila për muslimanët ndoshta nuk ka nevoj që shumë të flitet për të ambushur mendjen. Mirë po, njerëzit të cilët nuk kanë shumë njohëri për Kuranin, nga njeri dhe gjojmë duke folur për gjoja se si Muhamedi qenë ka autori Kuranit, ose se si Kurani nuk është prej Zotit ose kështu me radhë. Andaj që disa emisione radhazi jemi duke e trajtuar temën origina e Kuranit. Kemi folur në të kaluarën për faktin se si Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem nuk mund të jetë autori Kurani, se si Kurani nuk mund të jetë burim i ndonjë nëndjenje, ndonjë gjendje e të mbrëndshme të Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Por, sot do të trajtojmë a thua kështu, a mund ta ketë mësuar Muhammedi sallallahu alaihi vësallem Kur'anin nga dikush tjetër, nga ndonjë njeri, nga ndonjë mësues e kështu mera. Në të vërtet, Allah i madhruar nga tregon në përmjet Kur'anit se pohimet ose më mirë të them pretendimet e këtila e kanë shushruar edhe vetë zbritjen e Kur'anit, e kanë shushruar edhe vetë misionin e Muhammedi sallallahu alaihi vësallem nga se qyshna atë kohë ka pasur njërez cilët pretendonin gjera të këtila. Thotë Allah i madhruar në kaptinën L.M.B.A. në ajetin e gjashët. Thotë belkalu adgathu ahlamin, beliftarahu belhu a shair. Ata thanë, këto janë andrat cilat aji i sheh, dhe në thotë e akuzonin Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem, se sa ato fjal të cilat i fliste, ato mësimet cilat i promovante dhe i prezentante, nuk ishin gjë tjetër vetëm se rezultatin do një ndrët të paqartë të cilën e shikhte a i derisa flinte. Ose, belif të rahë, madje thonin, a i është duke e shpikur ate, ose thonin, belhu e shair, a i është poet, nga se këto fjallë vërtet të thurur a mirë, nuk ka mundë si t'i thot njeriu përveç se nëse është poet. Në tjetër vendë në Kur'an, Allahu i madhruare përmendë thënjen e disave për i tyre të cilët kanë thënë, e kanë quajtur Muhammedin sër Allahu a.s. muallemun më gjënun një imësuar që e kamësuar dikush por dikosisht është edhe i qmendur në tjetër vend në Kur'an në kaptinën nakhl, në Nahëll në ajetën njëshin dhe tre Allahu i madhruar flet për këtë që është tje prap thotë walë këdë na'alamu enëhumi e kuluna inëna ma juallimuhu beshar lisanu lëdhiju lëhiduna i lehi a gjemijun وهذا لسان عربي مبين فتنين قديم مسيوري ساعتا flasin dhe thon e pretendojn se Muhameditin është duke i mësuar një njerëz mirpo gjuha e ati në të cilin ata aludojn është gjuhë e huaj ndërsa Ky Kur'an është duke zbritur në gjuhën e pastërt arabe pra Allahu azza wa jall edhe nëpërmjet këtij ajeti e vënë në shësh se Njerëzit flisnin në kohën e pejgamberit sëllallahu a.s. Në kohën derisa zbriste Kurani dhe thonin se aji këto fjal është duke i mësuar nga një njeri. Dhe madje disa për i tyre edhe e patën emruar, e patën shënjuar se cili është aji njeri, me ndonin për një farkëtar me priardhi Bizantine i cili jetonte në meke, me gjithate Allah i madhruar thotë, Gjuha e ati në cilin ata aludojnë është gjuha e huaj A i madje nuk kishte arritur gjatë qëndrimit të ti në mek A stamsoj gjuha në arabe ashtu si duhet Ndërsa Hadha lisanu në arabiju në mëbin Ndërsa kjo kuran është në një gjuht shumë të pastërt Shumë të lartë, shumë të ngritur, shumë të rjedhshme Arabe Gjithashtu uh, ilustran Allahu i madhruar në surën El Furkan, ajetet 4 dhe 5, atët që thonin dhe pretendonin mohuesit e fes, mohuesit e fjales a Allahu të madhruar, va kallin ledhina kafaru, in hadha, if, in hadha illa ifkun i fterahu wa a'anahu a'alehi kaumën a'karun, fe këdhe gja u dhulman vazura. Thanë atat cilët mohuan, të në thotë mohuesit, thanë. Kjo është vetëm një shpifje të cilën Muhammedi sallallahu a.s. Po, po, po e reprodukon prej vetës së vetë edhe e, po e inskenon në të vërtet nuk është duke ardhur shpalja. Madje, aj këtë po e bon prej vetë vetës dhe e anëhu a.s. kaumën akharun. Edhe disa njerës prej jashtë po e ndihmojnë nga pak për të përpiluar atës sa më mirë. Ndërsa Allahu a.s. pas ta i thotë, fe këtë gja u dhulmen vazura. Mirë po ata me këtë pretendim, me këtë fjalë vërtet janë duke bërë një mizori shumë të madhe dhe janë duke e folur të pavërtetën. Vë kalu, e se atirul e u aline këtete beha fehje tumla alehi bukraten vë asila. Ma dje thanë, këto janë vetëm pralla, mite, legenda të popojve të lasht, të popojve të kaluar të cilat aji imblodhi gjithandej, e pastaj dikush po jashkruan ati në mëngjes edhe në mbramja. Në këtë mënyrë, Allahu i madhruar e paracet dhe e prezenton mënyrën se si disa nga mohuesit u solën se si morën qëndrim mohues ndaj Kur'anit deri sa a izbriste. Dhe në thot kjo ishte gjendja atyre në kohën kur Kur'ani izbriste Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Ndërsa edhe më vonë njerëzit në një farë mënyre patën qëndrimet të ktila ose qëndrimet të njashme. Madje, në një kohë më të vonëshme Disa nga orientalistët, disa nga ata të cilët u morën me studimin e gjuhës arabe, me studimin e kulturës islame, me studimin e Kuranit në përgjithësi, e që kryesisht ë kishin qëllime tendencioze, kryesisht kishin për qëllim që ë të kritikonin në kuptimin negativ të fjalës ose të fusnin ndonjë të pavërtetë në dijet islame e kështu me radhë, disa prej këtyre orientalistëve pa të mpretenduar një kohë të saktuar se Muhamedi s.a.s. në të vërtet është vet autor i Kur'anit, por ate përmbajtjene Kur'anit ishte frimzuar me te nga kuptimet e të uratit dhe të ingjilit. Që do në thotë se në kohën, si pas qëndrimit të tyre, si pas pretendimeve të tyre, në kohën dhe risa zbriste Kur'ani, Muhamedi s.a.s. gjoja ishte shosruar me njërez medjetar nga të kryshterët dhe që futët, dhe prej tyre pastaj i kishtë e marrë disa mësime nga teorati dhe ingjili, e ma vonë pastaj duke u bazuar në ato mësime që i kishtë e marrë, i kishtë e modifikuar mësime të ereja kur anore duke i përpiluar ato vetë. Ose, thanë se Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem, shumë prej mësimeve kur anore, posa që lishtë rëfimet për të kaluar e në kështu me radhë, ishte inspiruar me to nga ato rëfimet sh legjenda e chto me radh, tecila tsharkullanin gjithandej ne per ne pergadishullin arabik. Kesisoj e, e kemi parasysh se njerzit gjat gjith historis kan folur se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ose as vet autori kuranit ose e ka msuar ate nga dikush. Ne te vërtet, te gjitha ato chto u than Allahu i madhruar i ka demantuar dhe i ka shpallur të pavlefshme në formën më të mirë dhe në formën më të çndrrueshme. Kur ata pretenduan se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është poet, ose është i chmendur, ose po emson dikush, ose kështu me radhë. Për të gjitha ato dilema, për të gjitha ato të pavërteta, Allahu i Madhruar ka dhënë përgjigje shumë të sakta dhe të forta. Përgjigje të atilla të cilat vërtet e kanë bërë të ditur dhe të qartëse pohimet dhe pretendimet e atyre njerëzve nuk janë gjëtë jetër përveç se tentativa dhe orvatje të kota dhe të pashpresa për ta mohuar fjallën e Allahut fuqiplot. Në të vërtet, Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem nuk ka qenë i qmendur, nuk ka qenë as poet, nuk ka qenë as parashikuesi fatit, nuk ka qenë as astrolog, nuk ka qenë as njëri i cili ka vijuar shkolla, kurse, ka ndjekur mësime të ndryshme dhe këtë mës miri edoshmon historia dhe biografia e tij derën kohën kur filloi të thotë se un jam i dërguar i Allahut. Pra, deri në moshën 40-40 vjeçare, të gjithë e konfirmojnë dhe askush nuk e diskuton për të vërtetë ë faktin se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk kishte mësuar. Nuk dinte madje deri atko as shkrim e as lexim, ashtu sikurse nuk ka ditur as mëvon. Andaj si ka mundsi të për një herë të jetë Një njëri i cili ka ndjekur, ka vjuar mësime, ka mësuar prej të tjerve, ka mbledhur informata, ato pasta i ka modifikuar e kështu mera. Nuk ka mundësi që brenda natës e tër e vërteta dhe e tër historia të ndryshoj. Pra, këtu del në shesh se njerëzit për të mohuar diçka janë në gjendje të thonë gjërat të ndryshme. Janë në gjendje të pohojnë dhe të pretendojnë gjëra nga mësime më të pa arsyeshmet, nga më të pa logjikshmet, nga ato cilat më së vështiri ose është e pamundur që t'i kap mendja e njeriu. Madje edhe nëse themi se ata që than se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u inspirua nga mësimet e Teuratit dhe të Injilit për ta formuluar Kur'anin, ku mbetën ato mësime, kur në shumë raste erdhon mu itharat e Teuratit dhe të Injilit për të gjykuar të këmuhamedi sallallahu aleyhi vësallem, përshkak se ata i kishin humbër mësimet originalet të të uratit dhe të ingjilit. Kumbetën ata njerëz dhe kumbetën ato mësime, kur thotë Allah i madhruar, inë hadhe lë kurane je kussu ala bëni israile e këtërën le dhihum fi hi a khtelifun. Me të vërtetë kë kurane wa bënd të qartë bënu israileve, shumicën e gjërave, shumicën e problemeve, shumicën e mos pajtimeve cilat ata i erë në të cilat ata hasin ndërmjet vetes. Si është e mundur që një gjë e cila mësohet, pastaj të humbet e të vi ai i cila e ka mësuar atë, t'u ofrojë njerëzve, respektivisht t'u ofrojë mësuesve të vet gjëra shtesë në kraasim me atë që ata pretendojnë se i kanë mësuar. Për këtë arsye është shumë e pa logjikshme të pretendohet se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka mësuar Kur'anin gādi kush. Nuk ka mundësi Që, që Muhammedi sallallahu a.s. ta kjetë mësuar Quranin nga dikush, nga se fjal kash të mrekuluesh me sikur se janë këto të Quranit, nuk do të lejon të askush, nuk do të lejon të askush që të vi një person tjetër qoftaj edhe Muhammedi sallallahu a.s. e ti marë, ti përvetsoj, e pastaj ti shpal ato botrisht si fjal të vetat ose si fjal të zotit pa tjetër do të ngrihe i dikush edhe të thoshte pritni, se këto fjallët cilat po i fletë Muhammedi, ato janë fjallët e mija, ato i kamësuar nga unë, mirë po asë njëherë gjatë historisë, nuk u gjetë ajë njeri ju për i cilit kamësuar Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Për qëfar arsuje nuk u gjetë? Për arsuje se një gjë e cila nuk e gziston, ajo nuk ka mund si as edhe të gjindet. Kësisoj pra del se Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem nuk është autori i Kuranit d nuk e kam suar nga askush. Derisa miremi me këtë problematik, vim të një përfundim i cili gjithashtu ashtë interesant. Ose vim deri të një gjëtë cilën njerëzit pastaj e kanë stërholuar, duke me nduar se Kurani është shpalje dhe ajo shpalje i ka ardhur Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem nga Allahu fuqiplot. Mirë po, jo edhe teksti i ka ardhë vetëm kuptimi. Gjëtë që është e vërtet se kuptimi është prej Allahut fuqi plot, mirë po kjo është vetëm gjysma e të vërtetës. E vërteta e plot është se të gjitha shprejhjet kuranore, të gjitha fjallet e kuranet, i gjith teksti i kuranet, edhe kuptimi, edhe teksti, janë shpalje prej Allahut fuqi plot. Për këtë kemi argumentet shumëta nga kurani famlart, por do t'i përmendim disa prej tyre. Thotë Allahu i madhruar, inna enzelnëhu kuranen arabia. Ne vërtet e kemi zbritur ate Kur'an arabisht Dënë thët e kemi zbritur Kur'an Por edhe e kemi zbritur në gjuhën arabe Ashtë e vërtet si na i kemi inspiruar Kuptimet e tia Por e kemi shpallur edhe tekstin e ti Edhe fjalet e tia Dhe aty Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem Nuk ka kur farë ndikimi Nuk ka kur farë gjur me gishtrinjesh Të Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem Për arsye se edhe Kur'ani Edhe kuptimi edhe teksti të gjitha janë shpalje për Allahut fuqiplot. Në surën el-Ala, në ajetin e gjasht, Allah i madhruar i drejtohet Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem, se nuk këri u kefela të nëse. Ne do të të bëjmë të mundur që ti ta recitosh Kur'anit, që ti të apërcijelësh njerëzve të mundur, Tua ledzosh atë atyre, jo me ledzimin si e kuptojmë ne në kuptimin në ngusht të fjales që t'i shofim shkronjat e shkruara dhe t'i deshifrojmë ato. Mirë po, Allahu i ka garantuar Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem se ti gjithse si do t'jesht në gjendje që njerëzve në vazhdimësi, në gjdo kohë, në gjdo situatë, në qfar do rethane, tua citosh atyre Kuranin. Madje jo vetëm kachë, por felat të nëse edhe nuk do të harosh atë asë njëherë. Si ka mundësi që të thuhet, do të atësitosh atyre me përpikë mëri, dhe nuk do të harosh për disht tjetër përveç se për kuptimin dhe tekstin së bashku. Për një ruajtje originale dhe shumë të sakt dhe shumë precize ashtu si kurse i takon Kur'anit. Gjithashtu, ajeti i par, i cili i ka zbritur Muhamedit s.a.a. Ajeti i par i surës El Al Alak, i kra e bismi rabbi kelle dhe i khalak, është gjithashtu argumenti më i mirë se Allahu ja ka zbritur Muhamedit sallallahu aleyhi vësallem, edhe tekstin, edhe kuptimin. Ledzo në emrin e Zotit tëndë i cili krioj. Ledzimi pra nuk mund të thuhet se vlen për kuptimin, po të mos ishte edhe vet teksti. Nga se nuk mund të thuhet reprodukimit të kuptimit, ose reformulimit, në qëfar që do mënyrët qoftë, vetëm të kuptimeve të dishkaje, të jë thuhet ledzo ose cito, por do të jë thuhet për cil, ose spjego, ose komuniko, ose kumto, ose transmito, ose kështu mera. me ra. Me gjithate, derisa jë thuhet Muhamedit sallallahu aleyhi vësallem, ledzo, cito, a jënë në kupton formën dhe mënyrën më precize të ruajtjes edhe të kuptimit, edhe të tekstit kur anor. Për ndryshe Muhamedit sallallahu aleyhi vë kras faktit se ka qen ummi të në thot nuk ka ditur shkrim as lexim. En tjetra nan i thuhet lexo dhe i thuhet cito. Kjo s'ka dyshim jap të kuptojmë se teksti ashtu sikurse edhe kuptimi i Kuranit janë prej Allahut fuqiplot dhe ato janë të të garantuara ashtu si është më e mirë. Gjithashtu në surën Al-Muzammil në ajetin e 4 i thuhet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: "Wartili l-Qur'ana tartila". Dhe ti o Muhamedit Kuranin ledzoje Ose këndoje Ose recitoje Rjedhshëm bukur dhe qart Ashtu si është më së mirë Nuk ka mund si që një urdhër i këtile Të vlej Për kuptime Urdhër i këtile vlejn Për tekste Për tekste të cilat duhet të ruhen Edhe janë të ruajtura Edhe janë me origin Nga Allahu fuqiplot Ndërsa në kaptinën e Nahël Në ajetin 92 që ndronse Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem është i urdhëruar që përveçtëra thot "wa an atlu alquran" jam urdhëruar që Kur'anin tuaj recitoj Juve ndërsa recitimi thuhet recitimi i përgjigjet vetëm asaj e cila tekstualisht është lexuar më parë është memorizuar është mbajtur në mend e pastaj njeriu është në gjendje që atë ta produkoj ta reprodukoj ta recitoj edhe një herë sikurse sikurse ka qenë Edhem herat. Allahu mağdhruar në kapitullin El-Isra. Fath, "Wa nunzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil-mu'mineen wa la yazidu al-zhalimeen illa khasara." Dhe ne zbresim ajete të Kuranit, të atilla që janë ilaç shërim dhe mashir për besimtarët. Ndërsa jo besimtarve u ashton humbjen akoma më tepër. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se Kur'ani si fjalë e Allahut fuqiplot, me kuptimin dhe tekstin, do të thonë të dyja për Allahut e kanë efektin shërues dhe janë reflekson i mëshirës së Allahut fuqiplot për besimtarët. Ndërsa ata të cilët e mohuan, jo besimtarët, atyre u shtohet humbja akoma më tepër, sikur të pretendonin ose si kur ta pranonim për të vërtet, se vetëm kuptimet janë shpalje, ndërsa teksti është formullim i Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Shumë mos pajtime në mes Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem dhe jo muslimanve zdo të kishin kuptim. Shumë mos pajtime në mes Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem dhe armiceve të ti atë botë nuk do të eksistonin fare, por vetë fakti se nështë, ka pasur mos pajtimë, ka pasur armiqësi, ka pasur çndrime kontradiktore, vetë ky fakt dëshmon se fjala është për kuptimin dhe tekstin së bashku. Ndërsa në surën An-Naml Allahu i madhruar i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me fe'ale: "Wa innaka latulqa'ul Qur'ana min ladun hakimin alim." Dhe ti me të vërtetë e pranon Kur'anin, ti të mësohet Kur'ani për kujt, për atë që është shumë i urtë dhe është i gjithdijshëm, sikur të ishte mbyetje diçka tjetër përveçse kuptimit të tekstit së bashku, fakti se Kur'ani është fjalë e Allahut kështu si e citojmë ne sot, kështu si e kemi të shkruar ne sot në mushafe, sikur të jo kjo, do në thot të thotë të ishte ndryshe, atëherë nuk do të mund të thonim se ai e pranon Kur'anin nga i gjithdijshëm dhe nga i urtë. Por Kur'ani ashtu sikur sa e kemi kaluar, e kemi kuptuar në të kaluarën, Kur'ani pratohet ajo e cila lexohet, ndërsa ajo e cila lexohet janë fjalët e Kur'anit. Ajo e cila lexohet dhe recitohet është teksti i Kur'anit e mu kët e ka pranuar nga Allahu fuqiplot Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për të ndëruar shikues, ajo që duhet të konsiderojmë është se Kur'ani origjinën e ka nga Allahu fuqiplot. Atë ia zbriti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kët Kur'an, këto fjalë të Allahut, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i pranoi nga Allahu, i cili është i urti dhe është i gjithdijshëm. Ai nuk i perpiloi ato vet. Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur është në pyetje teksti kuranor nuk ka kurfar angazhimi nuk ka bër kur farp pune, nuk ka përpiluar qoftë as edhe një fjalë e vërtetë, nuk ka shtuar qoftë as edhe një shkronjë të vërtetë. Ato madje asçi i ka mësuar nga dikush. Por ato fjalë dhe ato shprehje, ato formulime dhe fjali i kanë ardhur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nga Allahu fuqiplot dhe ky Kur'an pastaj ka vazhduar të mbetet në shpallje me tekstin dhe kuptimin e ti, ashtu sigur se e ka shpalur Allahu fuqiplot dhe e ka lëshuar në zemrën e të dërguarit të ti, Muhamedit sallallahu aleyhi vësallem. Këto ishën disa fjalë lidhur me originën e Koranit, ndërsa në pjesën e mbetur të emisionit në mbetet të miremi me disa nga vrejtjet të cilat mohuesit i kishin, لضرمي برسونالتاة محمد صلى الله عليه وسلم يلوتا تتشندروني منه هذا القرآن يوحدنا لطريق محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه نصت المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم تاج رسول الله قاطب هذا القران يوحدنا لطريق Të nderuar shikues, ju aku jemi së rësh së bashku në emisionin ton dhe tuajin Refleksione Kur'anore. Jemi duke trajtuar temën origjina e Kur'anit. Respektivisht jemi duke duke folur se a është e mundur që Muhamedi sallallahu alejhi dhe selem të ketë qenë autori i Kur'anit apo ta ketë mësuar atë nga dikush tjetër. Dhe për i gjithë atyre fakteve, të cilët të cilat i trajtuam deri më tani, doemos do të vimë në përfundim i cili do tjetë përfundim shumë i logikshëm dhe i natyrshëm. Një përfundim i argumentuar fort me argumentet të pak kontestueshme, se vërtet, Kuranin nuk mund të jetë ndryshe, përveç se fjal e Allahut. Nuk mund të jetë tjetër, përveç se shpalje, e cila i është shpalur Muhamedit sër Allahu a.s. me tekstin dhe kuptimet e tia. Jo, si kur pretendojnë disa se kuptimi i është shpalur, ndërsa tekstin e ka përpiluar vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo absolutisht është e paçundrueshme, për shkak se të gjitha argumentet udhëzojnë ka ajo që tham se teksti i Kuranit është shpallje të cilën e pranoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nga Allahu fuqiplot. Përse të ndodh që njerëzit vërtet të kenë çndrime të këtylla ndaj origjinës së Kuranit? Në thertet shumica e atyre dilemave, shumica e të ashtuquajturave argumente, të cilat njerëzit i thonë ose ose i sillnin koh pas kohe, e ato më mirë të themi janë vrerëti që ata i kishin të pavënda kryesisht, do të thot në faktet e ndryshme. Përse ky Kur'an ti shpallë një njeriu të kthill, përse ky kështu, përse ky kështu dhe Normal, në shumë raste kur ata dëshironin që sa më rrënjësisht të mohonin Kur'anin ose të mohonin mësimet hyjnore, ata përpiqeshin pastaj çë të gjenin vrejtie edhe në gjëra të cilat ndoshta edhe vetë e dinin se janë të pavërteta. Ata gjenin vrejtie në vet personalitetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe çasja e mohuesve ndaj personalitetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Vërtet i shte shumë interesante Ata nga njëherë mundoheshin që atet ta nëndshmonin deri në maksimum Dhe përqeshja e nëndshmimi Vërtet e shocronin sielin e tyre Ndaj Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem Këtë e ka përshkruar edhe vetë Kurani Thotë Allahu i madhruar në surën El Mbia Na jetin 36 të kësaj kaptine Thotë wa i dhara akel ledhine keferu Ijet të khidhune ka illa huzuan e hadhe lëdhije dhe kura ali hëtë kom, vë hum bi dhikre rrahmani hum kafirun. Ata të cilët nuk besuar, kër takohen me ty, ata të marin ty objekt talje, objekt përqeshje. Ata talen dhe të përqeshjën e të nënshmojn ty, duke thën e hadhe lëdhije, i thërrin altehatekum a është ky ai i cili po flet për zotat tuaj a është ky ai i cili po flet për hyjnit të cilat ju i, i, i konsideroni për ta adhuruar me të drejtë ndërsa ata e bëjnë një gjë të kthjellë derisa vet ata uhum bi dhikri rrahmanum kafirun derisa ata vet e mohojn eksistimin e krijuesit ose e mohojn faktin se krijuesi absolut i gjithëmshirshëm Allahu fuqiplot është i vetmi i cili meriton ç'tjet i adhuruar Pra, këtu qëndron e, mungesa e logikës në qëndrimin e jo besimtarve ndaj Muhammedit sallallahu a.s. Nga se ata qasjen e kanë përqesh se dhe në në qmuese ndaj Muhammedit sallallahu a.s. Pastaj, vrejtjen që ata e bëjn është vrejtje e natyres shumë të pa logikshme dhe, sh dhe vrejtje shumë e, e, e pa arsueshme për arsuesa ata thonë si kër ti përmend ky njeri, fjala është për Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Si ky të flas për zotat tan, të flas për hyjnit tona, edhe pse jo Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem, po një njeri i cili do të kishte sadopak lojik, sigurisht do ta se, sigurisht se do ta kuptonte se ata ato që ata adhurojn janë vërtet të kota, janë besime të kota, janë besthytni, janë idhuj, të cilat të cilët vetë i ndërtonin me duart e tyre nga druri, nga guri, i formësonin duke i gëdhendur, duke i e mërtuar me emrat të ndryshum, nga vedvetja e tyre. E pas taj, e një të gjë, e cila është produkti duarve tua të bëhet zoti jëtë, kjo me të vërtet nuk ka kur farë logike. Me gjithate, këtë vrejtje, respektivisht, këtë fakt, pse Muhamedi sallallahu a.s. të ndonëte që ti vedisonte, të, të vedi ndonëte që ti këthente nga i besim i kotë, ata i ashihnin për të madhe Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, dhe e mernin si vrejtje, dhe e përqeshinin për këtë pun, të në thotë, thonin, a kytë kyt të namsoj, kytë të flasë për hyjnit tona, për zotat ton, ndërsa ata vetë, zotin e gjithsis, nuk e konsideronin ashtu si duhet. Në dërsa në surën El Furkan, në ajetin 21, Allahu i madhruar thotë, o idhara auke, ijet të khidhune, ke illa huzuen, a këtë i dërguar Allahu rasulën fot kur ata takohen me ty kur ata shohin ty të marrin dhe dhe të marrin për objekt tallje edhe për çeshje ata thon a këtë Allahu e bëri të dërguar a këtë Allahu e zgjodhi për të qenë i dërguari ti? i tij në një far mënyrë sikur sikur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në sytë e tyre të mos kishte ndonjë vlerë të, vler, të mos kishte ndonjë autoritet apo Ata edhe më te përse kjo mundoheshin që Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem të kompleksonin në format të ndryshme. Për arsye se në thëlsin e zemrave të tyre, në brendin e tyre, ata edinin se Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ishte më meritori, ma dje edhe si pas kriterive njërzore, ishte më meritori për të qenë i dërguar i Allahut. Por, ata pastaj kur ndodhi shpalja, kur e Uparaçit misione kur Muhammed sallallahu alejhi wasallam filloi të thrasë dhe të ftojë në besimin e drejtë, ata filluan të tindur vihen në format më të paçëndrueshme, në format më të kçiha, në format më të ulta, më të pa logjikshme, duke thënë gjëra të natyrës, a thua ky të flas për Zotat tan, a thua nuk pati Allahu këtë zev për të dërguar përveç këtij? Ndërsa para prakisht ata e këshin përgënjështruar vetën e tyre Para prakisht ata këshin deklaruar për Muhammedin sallallahu aleyhi vesellem Se kjo është besniku Se kjo është indershmi Se kjo është isjelshmi Se kjo është imoralshmi Se kjo është humani Se kjo është bamirësi Dhe thot para prakisht asë njëri për i tyre Kur, asë njëherë Nuk ishte qenë në gjendje Që të gjej qofte dhe një të vetëmën më të voglën vretje për Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, për sjeljen e ti, për gjestet e tia, për natyren e ti, për besnikrin e ti, me gjithate në momentin kur a i vërtet u zxodh nga Allahu fuqiplot për të qen i dërguar i ti, kur a i filoj të i thras ata dhe të iftoj në besimin e drejt, kur filoj të iftoj që të i braktisin ato besimet kota, ata të disa syres u egërsuan dhe filluan të sulen Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ta akuzojnë ata për gjëra të paçena, për gjëra të cilat deri më tani ata vet e kishin dëshmuar me gojet e tyre të kundërtën e asaj. Ose në surën Sad Allahu e përmend faktin se ata dëshironin që vetë të vendosnin disa kriterë të cilat duhet të pletson të një njeri për të qenë i dërguar. Ata thanë, e unë zile alejhi vikru mi mbejnina, a këti në mesin e gjithë këtyre burave, në mesin tonë, në mesin e këtyre njerëzve, me famë, me pozitë, me autoritetë, me pasuri, me, me krahë të fortë, gjithë këta këndej, e këti bonjaku, këti të varfëri, Këti të pashkolluari Allahu t'i ia ja shpall, t'i ja, t'i ia ja, ja jap shpalljen. Po, këti prashyesë Juderimës sot e pranuat se ky ishte besniku, ky ishte i moralshëm, ky ishte ai i cili gjithnjëherë fletë të vërtetën dhe kurrë nuk, nuk u kishte gënjur. Andaj pse ju në këtë moment, kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam filloi të tuftojë në besimin e drejt, tani i ndrruat kriteret dhe vendosët kritere të tjera, të cilat sipas jush do të duhet që Zoti i Gjithësisë ti respektonte, duke qenë se ju vet e dini se një zgjedhje e kthjellë, një formulim i kthjellë, një renditje e kthjellë e kritereve është i paçundrueshëm. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam bashkohani këta vet disa nga bohuesit dhe ata të cilët ishin armiqësisht të pozicionuar ndaj tij, e quajtën madje edhe me, me, me novka nga maqçijat. I thanë Ti je i qmendur. E përmenda Allahu Azevedjel në surën El Higjër, thënjen e tyre, wa kalu ja e juhelle dhinu zilë a lehi dhikru, inneke le me gjënun. Thënë, o ti të cilit po i shpalët për kujtimi. Ti me vërte të vërtet je i qmendur. Para mendoni të ndërruar shikua së një shprejhja e këtilë, sa e pa ludzikshme ashtë. Në një farë mnyre, ata e pranojnë se Muhammedit sëllë Allahu A.S. janë duke i zbritur, janë duke i u shpalur i thanë, e pranuan në një farë mënyre se ty po të zbritet Kur'ani, ty po të vinë, ty po pranon fjalë të Allahut, e pasta i thanë, inë në kele me zhnun, ty me të vërtet, je i qmendur. Ndërsa Allahu, Allahu i madhruar në ajetet tjera, e ka demantuar, duke thënë, o me sahibu kumbi me zhnun, në surën e të kuir në ajetet 22, Allahu i madhruar thëtë, shoku juaj nuk është i qmendur, kënjeri për cilin po flisni, kën me cilin bash të cilin e njëhni mirë që nga fëmiria, nuk ka asë një të metë, nuk ka asë një të keqe, nuk ka vrejtje në mendjen e ti, nuk ka vrejtje në intelektin e ti, në këthjeltësin e ti. Andaj, pre nga ju po e mërë një guzimin, që njëriun e mirë, të ndershëm, të zxedhur, të atë shuani në këtë mënyrë. Allahu i madhruar gjithashtu e, e përmend në surën sadë, Fotu uajbuh en جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ا tyre u dukej çuditshme çë një njeri nga mesi i tyre të vinte dhe tua komunikonte atyre fjalët e Allahut fuqiplot një njeri nga mesi i tyre të vinte dhe tua thoshte veproni kësoj dhe mos veproni kështu ata pastaj than sahirun kذاب ky është një magjistar gënjeshtar Subhanallah, të gjithë edinin se Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem për 20 vite sa kishtë jetuar në mesin e tyre, absolutisht nuk kishtë kur far lidhje, asme ma gjin e asme gënjeshtërën. Me gjithë ate njeriu kur ta urej të vërtetën, kur ta armitsësohet me të vërtetën, nuk ka dyshim se pastaj sytë e ti verbohen, pastaj digniteti i ti humbet, ndërshmëria e ti bje për tokë, dhe pastaj Neriu kurtarmi sot me të vërtetën. Vërtet bëhet i pandershëm dhe ik prej çdo gjaje që është njerëzore. Për këtë arsye, Allahu i madhruar edhe këtë shprehje të tyre e demantoi duke thënë Belxae bil haqi wa saddqa al murselin. Sigurisht e çndron në kaptinën Safet. Thot, ai nuk është i çmendur, ai nuk është gënjeshtar, ai nuk është magjistar. Belxae bil haq, por ka ardhur juve u asollit të vërtetën, u asad dhe kalmurselin dhe nuk është risi, por aji vetëm se e konfirman ate që kam folur dhe që kam promovuar të dërguarit para ti. Në tjetër ajet të Kur'anit, Allah i madhruar, sikur se qëndran në surën El Haqqa, në ajetet 21, 22 dhe 23, thot, o ma hua bi kauli shair, kalilen ma të uminun, Këto fjallë që pojtë gjëni nga Muhamedi, nuk janë fjallë të poetit, por ju fare pak besoni, wala bi kauli kahin, kalile më të dhekerun. Madje nuk janë asë fjallë të faltorit, apo të parashikuesit të fatit, por ju fare pak përkujtoheni të nzilu me Rabbil Alemin. Këto fjallë nuk janë gjë tjetër, përvecë se janë shpallje e cila zbret nga Zoti i gjithsisë nuk kishin të gjitha kundërshtimet e mohuesve, nuk kishin të gjitha kundërshtimet e jo besimtarëve ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam tek sa i natyre, por kishte edhe ta atilla edhe ta atill që Muhamedit sallallahu alaihi wasallam mundoheshin ta ngrisin në shkallë shumë të lartë, duke e emërtuar atë me epitetet e larta, ngase disa kur e çuanin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam poet e kishin për qëllim ta anëshmonin ndërsa disa të tjera kishin për qëllim ta ngrisnin mirëpo tek të këtë dy palët evidentohet një emërues i përbashkët e ajo është për gënjeshtrime respektivisht mospranimi se ajo çka flet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e shpallje prej Zotit ata në asnjë mënyrë nuk dëshironin që Kur'anin ta konsideronin si fjalë Zotit për arsye se sikur ta kishin konsideruar një gjë të tillë atëherë s'ka dyshim se nuk do të mbetei hapësirë për ta kundërstuar atë. Ndërsa e vrenë praktikisht se ata të cilët e pranuan Kur'anin për fjalë të Zotit, për shpallje që i vije Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, gajana Allahut fuqiplot, ata ju nënshtruan aty rëfjalëve, ju nënshtruan asaj shpallje, edhe u përodhën me ato udhëzime të cilat burojnë për asaj shpallje. Pra disa prej tyre deshën ta ngrisin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ose sikurse hasim sot, disa njerëz flasin për Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem gjoja fjal miradije duke thënë aji ishte djetar i madhë aji ishte mendimtar aji ishte intelektual aji ishte filozof aji ishte gjeni mirë po shtrohet pyetja a thua të gjitha këto levdata të cilat thuhën në adres të Muhammedin sallallahu aleyhi vësallem janë fjal miradije jan fjal me të cilat ne vërtet e çmojmë autoritetin e tij ashtu si ai e meriton. Përgjigja është jo, as se si. Përkundrazi, derisa ne themi se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është gjenii, ose është dietar, ose është mendimtar, ose është filozof, qëllimi prapa këtyre fjalëve është shumë tendencioz dhe është shumë negativ, për arsye se qëllimi është që të shkputet lidhja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me qiellin. Vetëm të ta uriyet kjo shkputje e pastaj ne Lehti ja boi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për arsye se do ta vendosim në një raft do ta vendosim në një pozitë në të cilën i vendosim edhe mendimtarët tjerë, edhe dijetarët tjerë, edhe filozofët e kështu me radh. Megjithatë fuqia dhe autoriteti i cili do prej tyre nuk do ta tejkaloj faktin se po vërtet ka qenë i mençur, mirë po nuk ja paranojm faktin që të jetë ose nuk ja paranojnë faktin që ta kemi obligim pasimin e udhëzimeve cilat vinë prej ti andaj për Muhammedin sallallahu alaihi vësallem qëfar do që të thuhet gjeni i menqur i këthjelt, intelektual, mendimtar djetar e kështu me rad të gjitha ato absolutisht janë të pa baza dhe janë të pa qëndrueshme dhe janë të pa vlefshme Muhammedin sallallahu alaihi vësallem do të jajapim hakon vetëm atëherë kur themi, a i ka qenë i dërguari e Allahot, a i ka pranuar shpalje nga Allahu fuqiplot, a i është mësuar drejt për drejt nga Allahu dhe të gjitha mësimet të cilat ne ka përcilur neve janë mësimet të Zotit dhe në mënyrë obligative ne duhet atë mësime të përcilim, të pasojm edhe të jetësojmë në jetën tonë. Për këtë arsye, Allahu i madhruar të gjitha ato që njerzit thoftë edhe si fjalë Miradia i kanë formuluar për Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem i ka demantuar duke thënë wa ma'allamnahu ash-shi'ra wa ma yanbaghī la in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubīn. Ati nuk ia ja kemi mësuar ne poezinë. Nuk i kemi mësuar poezinë Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem, ngasë se ajo asçë i duhet atij. Poezia të nderuar shikues, varzët e ndryshme kështu me radhë. Gani herë Kanë shumë të vërteta, ka shumë të vërteta në to Mirë po nga njëher ato vargje dhe ato thënje nuk janë gjëtë tjetër, tjetër Përveç se pjell e imazinatës së bujshme të poetit Ajo imazinatë mund të jetë shumë largë nga njëherë prej realitetit Ndërsa kjo që Allahu i ka shpallur Muhamedit sallallahu a.s. Nuk është poezi, asë që ka të bëj me poezin, asë që ka të bëj me imazinatën Ajo dhe realiteti janë një gjë, një tërsi e pandashme Për këtë arsye, Allah i madhruar thot, in hua, illa dhikrun vë Kur'anun më bi. Aj nuk është gjëtjetër, përveç se përkujtues dhe Kur'an i qartë. Pra, duhet të pranojmë, duhet të pranojmë se Muhamedi sallallahu a.s. soli dhe përcoli nga Allahu fuqib lot, nga kryuesi i gjithsis, fjal dhe msime, të cilat në jetën ton duhet të luaj në roll. Në jetën ton duhet të bëjnë ndryshime, nga se qëllimi i atyre fjalëve është që ne të përmendemi, të përkujtohemi, të kthjellemi, të këndelemi, të përudhemi dhatë udhëzohemi me ato udhëzime dhe me ato mësime. Ndërsa në ajetin 110 të surres El-Kehf Allahu i madhruar thot për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: "Qul inna ma ana basharum mithlukum". Juaj o Muhammed, un jam një njerëz si kur ju. Pra Mua ngamesi juaj më ka zgjedhur Allahu i madhruar. Mir po dallimin mes meje edhe juve njerëz të rëndomt është. Ju ha ileja enma ilahukum ilahun wahid. Më shpallet mua. Do thon dallimin mes meje edhe jush është se mua më shpallet. Mua më vije shpallja. Kto fjalë të cilat unë i flas nuk i flas nga nga imagjinata ime, nuk i flas nga vetja ime, nga hamendja por i flasë fjalë të cilat i kam pranuar nga Allahu fuqiplot në përmjet shpallis, ennëma ilahu kum, ilahu wahid, se zoti juaj është vetëm një zotë. Vetëm një zotë i cili meriton që ju të adhuroni, që ju të pranoni për të këtil, që jetën tuaj të organizoni si pas mësimeve të tia, që urdrat e tia ti praktikoni dhe ndalesat e tia tështë që respektoni famë kanë rrgjuhë llogë rbe feliuamel amalan salihha wala yushrik bi ibadate rbe ahada ndersa ai itili e synon dhe shpreson në takimin me zotin e tij letë bëj vepra të mira dhe asgjë të mos i përshkruaj ati ortak në adhurim pra askënd të mos e konsiderojë njeriu të barabart me Allahun fuqiplot Kjo këto mësime janë ato cilat Muhamedi sallallahu a.s. i pranoj prej Zotit fuqiplot. Këto mësime janë ato cilat ju shpallën ati dhe kjo shpalli e bën atë që të dalohet prej neve. Për ndryshe, a i shte modeli, a i shte mostra, a i shte njëriju shembuli ideal se si praktikohen dhe jetësohen mësimet e Allahot fuqiplot. Të ndëruar shikues për shka këtë kohës Këtu do të ndahemi duke mbetur me shpresë se do të takojmë sërish në emisionet e radhës. Deri në takimin arsham, ju lëna për kujdesin e Allahut fuqiplot. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadha al-Qur'an yuwahhiduna li tariq al-khayr yuwajjihuna Allahu ta